Tu rompero descobrint a la gent de Seyan. El vaig conèixer eh, ja fa bé, no sé, 40 anys no sesi sé tant, però, però... i eh, jo ho havia comprat un, unes parcel·les, no? el retoret i un dia baixant me vaig quedar aturat en un, en un toll del camí. Me vaig quedar allí i no sabia, no tenia opcions més que baixar a peu i anar per el cotxe, però eh, va passar un camperol en, en el tractor i me va ajudar a a el coche y yo ya voy a poder continuar el camino. Eh, una persona muy simpática, una persona muy oberta. Un gran hombre enamorado de les sus cabres y de su montaña. Muchos cabras y mucho, mucho pastoral, igual el que yo, varios años. De todo, de todo, por la sierra, la sierra de Cegarés, la sierra de Peñoprim, la sierra de contador, el del contador, y luego, más abajo, muletas. Creo que tendríamos unos 45 o 40. Eixir de casa i trobar-te a un veí en un somriure d'orella a orella. Aquest és el record que em ve al cap quan pensei en ell. A mi em recorda, en si sí que m'ha vingut al cap, l'Almárcera, és Bunyols. Es que fia sa mare que els esmullaven als. Pues para mí es un referente en tema de ganadería y de pastoreo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las cabras. Yo lo conocí cuando intentamos montar un proyecto de ganadería y ahí sí que nos ha ayudado mucho eh, dándonos mucha información sobre la ganadería aquí en esta zona. Y algo que me acordaré siempre es cuando me llegó a contar un accidente que tuvo con un, un macho, un, una cabra, un cabrón suyo, que muy manso, pero que sin querer lo empujó y, y se cayó por la peña. Eso sí que me lo acordaré. Pepito Sacarés es una enciclopedia y tiene una vida que merece ser contada y conocida por todos. hem escoltat a gent del poble parlant d'un invitat que tenim avui, que és Pepito Sacarés. Moltes gràcies per venir aquí a al Torrumpero amb nosaltres, gràcies. Gràcies de res. M'ha oblidat que vingui, ara jo vinc. I a la taula com sempre tenim a Àngela Baldó, moltes gràcies. Hola, que tal. I a David de Tastaulletes. Home. Tinc moltes preguntes. Però com fa poc temps que va passar lo de les pluges, sí. volia preguntar-te, eh, ¿recordes unes així, igual de forts, que les últimes pluges que hem vivit ací a Azeia? Una, però era en octubre, en, en, en, en març, mai una vida. En març plou-la pel que ha plogut Mai. I nevar ara en abril sí, dos o tres voltes, ho he vist, ni tant a Berneu, i en Puixampana també, que este viatge no ha hagut. Uh -huh. Això sí que ho he vist, però en un mes de mar ploure, lo que ha plogut un no. vall, Mai, no ho he vist. Això que diu el és interessant, disculpeu el tall, perquè quan no devien quan no sabien mesurar quina muntanya era més alta, no sabien si l'Aitana o el Puig Campana sí. era més alt, o sabien perquè on hi havia més neu era l'Aitana, vol dir que estava més alt. Que bo. Però quan jo era, tindria 18, o vint anys, no, quan en tenia quinze o setze, s'arraven unes llemades hasta en Sacarés, Sacarés és en mana exclució i havia sigut allí 54 anys. Nevava allí i es feia mig metro de neu i més de mig metro també. I en Puig Campana durava tot l'hivern. Tot l'hivern perquè nevava com a mínim tres o quatre voltes nevava. I es quedava neu, Estava a mitjà en Campana, i després anava anant per com un. A poc... <ríe> lo millor com està a de la mar, si es dirà aire de, de, de lleveig, que es, lleveig és el test de, de, de baix, del de mar, uh -huh. i, i bo a l'aterrera doncs es durà un dia, yeah. en un dia es desfeta tota, perquè eh, és aixina. Hi ha molta gent que el coneix per, per, per el teu coneiximent de les Cabañueles, de les Cabañuelas? Eh, no, perquè no ho va fer moltes voltes. No? Uh. I, I en això, a cinc Sella, per almenys, no heu vingut això. Sí, però hi havia un, un calendari sacaré, jo quan vaig vindre a Sella ja recorde que em van dir, consulta el calendari sacaré. Sí, el feia. Mm. I, I com vas a aprendre a fer No, això no s'aprens. Això és en el mes d'agost mm. l'únic que pots enganyar-te perquè pa per acertar-ho de veritat, tindries que estar 24 hores al dia mirant els vells, i això és impossible. <ríe> això és impossible, perquè les calvajueles no són des de que estàs estacantzites, és... hasta a les 12 de la nit, i a les 12 de la nit comença l'altre dia. Però, llots, però mirant les hores d'això, mirant les hores... Perquè el temps no sap el sol, les hores que mosatros poseu, el sol no ho sap. Però no massa, quan va acertava tot sí. Quan, quan no ho acertava tot. L'any no, no l'ha fet. Ja fa dos o tres anys, o o quatre, que no faig. Però sí que veig dir, en abril té que ploure més de dos seus No, en abril no, en febrer. Uh -huh. Té que ploure més de dos metres. litros. M'ha enganyat. Ho ha fet en la lluna de febrer, però yeah. no, no en febrer. Uh -huh. la, només entrar la lluna de febrer va començar a ploure. Però lo que els diu en el mes no, en el mes però algú te, et va ensenyar o, o vas començar a fer-ho...? No. Se... Això no te poden ensenyar. Sí, es poden dir més o menys, però això es comença el dia 1 d'agost. Segons lo que faig el dia 1 d'agost, doncs vinc a l'aire. Sí, no sí. Però el, el dia 1 d'agost correspon al gener de l'any següent? Sí. Que no sé com van. Sí, i aixina, hasta que s'acaba, és 12 dies, uh -huh. i después vas a rere. 12 dies més a, a Recuroles. Uh -huh. <ríe> vas mai ser així a Sella, eh? Pepito? Sí. No. En un març. Uh -huh. En Sacarés. En Sacarés. I allí ha estat cinquanta-quatre anys. No era meu. I me l'ha pues, perquè com no era meu va morir el jefe, l'amo del mas vell, i quan no tenia fills ho van heretar ne vols i ho van vendre seguida. I ara el teu no l'hem més. Uh -huh. I com era el dia a dia? Com eren eh? els dies allí en el mas? Què feies? Pues quan es feia de dia mos anaven, jo, un pare, a treballar. Tot el dia. A hora d'almorzar, almorzaven allí en el tall. Mm. I com el mas és prou gran, a hord de dinar o altres mos enduïen el dinar, i dinàvem també en el tall perquè com he vist en un macho, ell lavorant en un macho, jo era un altre. Jo tenia 11 anys per a ella, ja lavorava, ja anava d'arribar a un macho en el Forcat, <risa> <risa> lavorant. Quan acabaven de lavorar, cabien 100 dies de lavorar en macho. quan més arbres havien, doncs procuraven pegar com a mínim dos relles i els amelders, tres, sinó que mentre no plegaven olides o des ossegaven, que jo encara he sembrat per pa, pa, pa assegar i pa després vindre el molien amable, eh? molien el blat, mos enduïen la farina, Ma mare feia el pa allí. Però... Tan bo trobava, jo el pa aquell l'ha menjat tota la vida, que el pa d'esforç no m'agrada. Claro. No m'agrada. És no una atre farina, és una atre... El pa i sí, un poquet més moreno, uh -huh. però tan bastat, espulla... Ja. Claro. Mon pare era un encarregat de fer-ho for. Ja sabia la llenya justa que li posava, pegava foc, doncs aixella, ja ma ja bo, on s'acabava baixaa llenya i el venia encarculat que mamava el pai i el teniador, perquè el primer em passava. ella ella va dura de casa. No, no, no posava com es diu dura química. Eu fea, cada volta, quan pastava ella tenia una tassa gran, i se tassa m'omplia de pasta. I quan tornava a pastar ella pasta estava agra. Yeah. I entonces la, la mesclava en la farina i tot això, i tornava a agarrar i tornava a omplir la tassa. I això era la libadura, mm. que després pastava el pa, tapava un rato... I mirava, i encara no. I ja, ja està, ja mm ha -hmm. Doncs es començava a fer espans. Es posava damunt d'un taulent ací ample de madera, i el tapava l'altra volta. Mirava, encara no. Joaquín, que li diuen a mon pare, ja pots escombrar, que el pa ja està bo. Mon pare posava el pa... Una hora estava a patir del forn, entre ella, ni se li cremava ni li faltava, sempre li lleia. Eh? I quan vaig de deixar de, -de, de vivir ahí en Sacarés, vas vindre ací al poble o...? -o... No. no. No. Dallí me'n vaig passar a viure no voler.. Morel, que estava jo sols perquè jo la veritat és que està lleig dir-ho, però no està lleig dir-ho. Jo no sabia fer res si no li ho preguntava a mon pare, no ho sabia, perquè pare, anva lluït, anàrem. Al final em dius, eh, si tu saps millor que jo, on tenim que anar. I però que no sé anar si no volíeu A costum, clar. Mm. Perquè allí en el Mas treballàveu per a vosaltres, treballàveu per al l'amo, vosotros éreu mitgers, mitgers. no? Mitgers. I però lo que fèieu era a canvi d'alguna cosa... A mitges. A mitges. Vos natros treballàveu la terra, mm -hmm. ell pagàvem el de tallar els arbres i les colletes eren a mitges. La mitat clavell. L'únic en tots els masos, si feien cibà, avena i coses d'aixes, els altres masos ho partien totes les millers, en l'amo, i mosatros no. I l'amo dels masos mos va dir la cibà i avena i tot això que pugueu fer això per vosatros. Com mm. se'ls criaven gallines, també tenien, posat en el contrat, tots els masos que de donar... havia més que 12 pollastres l'any. Nosaltres hem tenit posar 6, però només l'enduïen dos, llius. El dia de Sant Vicent, el dia de Vicent, anaven a la vila amb una carga de carbó, amb una carga de carbó, el pollastre, all, si, si que tingueren anaven els dos machos mm. i per a l'altra va dir un pollastre, una càrrega de carbó, pues lo que havia en aquell temps. I sí. hi havia un, un contracte escrit i tot. Sí, sí. sí, sí. Que no li donaven sis pollastres mm. perquè ell va dir, eh, no al ministeri. Així el dia que vaig jo estar una setmana allí dalt en el mas, ens mengem allí. Però quan venia a estar en el mas, dinares dinaven tots mm -hmm. Els maseros, que érem vosaltres, i, i els amos, mm -hmm. dinaven tots junts. Sí. Doncs vam, vam, vam, a, vam a fer una paraeta amb la, la primera cançoneta que ha portat David. Sí, doncs, com que estem parlant justament de, de la terra, de, dels animals, suposo que parlarem ara, de les muntanyes, hem escoltat una cançó d'un grup que es diu Zo, i la cançó es diu Diània, i justament parla un poc de les comarques... Diània és el territori de les comarques centrals valencianes, les marines, la Safor, la Vall del Vall, el Comtat... I justament la lletra és bonica per a això, diu. hi ha un moment d'un vers que diu si tots marxem a la ciutat, qui cuidarà de les oliveres mil·lenàries, no?, doncs, un poc, jo crec que té, té a veure amb això. Molt bé. Que en Sacades Navia. Sacades Navia. I se les van endur? No. Estan allí. No? Estan allí. Perquè ja sí que hi ha molts llocs al nord del País Valencià que han anat venent les... Sí. Mm. Si Toni Calaramp i no estigui, ahir, el Morri Estiga, ahir, d'ara el són centenàries totes, Però en té una o dos que són mil·lenàries i jo no sé si l'heu res vista. No té una que és com allà, com això. Uf. Uf. I em va dir a mi, dius Pepito, saps que venutes oliveres a 20.000 euros que una? Juros. Jo dic tu eres l'amo, fes lo que vulguis. Jo si foren meues no les vendria. Primera, perquè es que ara se'ns ho Segona, que una vegada que ens has venut, ahir d'un arretro gigante, i tant de tallar el bancal perquè entre el camió gran i el bancal. Quan t'acaben, neixen el de dalt. Es faran un desastre i no t'ho han d'arreglar. I tindrem en compte que no t'ho han d'arreglar. I no l'ha de vendre. Però això dels de Oliveres és curiós, Perquè moltes voltes quan les tallen després ja no agarren del tot, és una mena, és com si fora decoració. I segona, això dir, són nostres les Oliveres, que són mil·lenàries i fa mil anys que estan ahí. tot el que haurà viscut que nosaltres som insignificants al costat de dexi Abril. No vem baixaner que s'apareix. El que era l'amo en venir. Amb tot el que voguels de sí. Si vols oliveres, oliveres. Un alt mar serà que ha, allí. Diu, si vols l'alt mar, la Telenús, o la Vens. I tampoc va de fer merric. L'alt mar és de ser, què sé. les oliveres no me'n fa res. No ens arriben els camps a una mortal poeta Campan es toquen amor. Yo. I ara anem seguint camins de mar i cel, el blau al cims, el so del vent, plaers divins, país i ània. Un plor morís que duc ben dins, païnt la fi quan cante jo i balla la muntanya. On es bandolers amaguen coses que contaven sols a les raposes. Podolaven llops per mala fi Gaudint les baixes les nits mentiroses Sentiu la calma, salmorra i vi sublim. saleu la parla Andalucins, colliu el fruit Onfleu el pit, pareu taula Ronda una teulada a la 40 maula I un esbubote refrescant-se Per les aigües del Pouclar Enriallades, sabents en casa Carícies els de llepó de bassa Quan jo m'uiga no ploreu, balleu a la plaça I vindrà un temporal Ampli de lluna la nit tancada de la vall. Les estrelles són ferma i la sèquia un i que plani, canta un romanç dedicat als vuelos que se'n van, barrancs encantats. fora foradaes, pintures ancestrals, ballen les aixades, i tots com jo marxem a la ciutat i parlaran les oliveres mil·lenàries. Llun de les plagues i els titans de formidor, respira al món a les baixes de l'interior. Els vells dominis del moro o dels ulls blaus, dels fons contens rondalles, arrantelles i llipaus. Pau i amor, pels que festegen les solcides, que ploguen y no va de las joyitas que continúen estas terras bien vives les figues dolces y las flames adormidas y vendrá un temporal y habrá muerta el poeta y vendrán y dirán y avanza, ríben y están interrumpiendo pujando la costereta en el setanta va començar el boom de la es de escalada. Com era la teua relació, la gent que venia a la vall, a escalar? Molt, molt correcte. Molt, molt correcte. Perquè diu que saps, almenys no han escalat, no es ningú. Mm. Sí. Però eh, eh, em van dir que eres una persona molt oberta, que, si que parles amb, amb tot el món... I, i, I això, no, que quan, quan ells venien vas fer alguna paella o alguna coseta amb ells o no tens alguna anècdota? No em Ja. No sí, però ha sigut respecte, respecte amb ells també, no? perquè sí que ha hagut gent major del poble que els molestava un poc, recorde. Jo... És que venen, sí. i tal, i fa... Sí. Però la teua relació amb ells ve, no? Tu... no. Respeta molt i ja està. Sempre m'ha vingut ben mm -hmm. En una volta vaig discutir ho una, perquè li vaig dir... En ixa Pinyó no es pot escalar. Ja claro. també em deixeu el cotxe dins del bancal. <laughs> no, no voldria que em tornàreu a deixar i els endemà estava en el mateix costa. No els vaig fer res demà, els vaig cuidar l'alba, una rada, i jo em sí. jo vaig sentir com aixi a l'aire i m'ho baixar, se'm van no anar a veure i, I a veure. No sé com fer I amb els budistes, què tal, és bé? Amb els budistes fa un munt d'anys que estic allà, i els ames, l'únic que fan, quan vaig a plegar ameldes, a plegar olives, si necessites gent, un altre no me dirà que... i vena, sí. vena de Jo després i el meu fill segueix fent-ho, les ameldes que pleguen a ells, pues la màquina meua de peler pelen les ameldes una cosa per l'altra. Mm -hmm. mm -hmm. I són les persones són molt, molt educats, moltíssim, moltíssim. Són ecologistes més de poder, i a més no mengen carn. Però no m'han dit mai que jo sí que menga carn i han matat carn de casa mm. i de la que criava jo, però no me'n dius mai res. Mai me'n I aquells sàvens que han matat animals davant d'ells, quasi. I no me'n dius mai res, res. res. I també vaig tenir una volta. Una xica holandesa que va estar set mesos amb mi. Sí. Bueno, no és que vivien junts. No és que vivien. Però va estar set mesos venint tots els dies a pasturar en mi. Mm. Volia ensenyar-se... Volia saber què era patir. Què era patir, vostre? I era jove. Home, pues, 22 anys menys que jo. Volia saber el era viure sent pastor per dalt la serra. I jo li vaig dir, jo no puc anar també allà, eh, perquè jo tinc dos xiquets i deuré anar el tract per no el molt. I li dic, ja veniràs veient-ho i ho conèix. Però ja tots els dies, tots els dies, un dia dic, jo crec que podríem traure diners del demà". I, doncs pues, dir meu, buscant clients que vingueren a pasturar amb vosatros. Diu, bueno, si tu creus. I el va posar per internet i els quinze dies havia tenir una dona que volia vendre a pasturar amb vosatros, pagant vinte euros al dia. I de començar a vindre i venien-se la feix, uh -huh. venien-se la feix. Però claro, l'últim hora la xica ja va canviar de ja servia lo que era patir. patir. <ríe> patir. <ríe> <ríe> mm. Fan d'on passàvem, però venia dia dir que això et sí. Sempre es diu, li la volta a tot el Morrocabal, que és la serra que ha a la carrasca, damunt, d'allò amb el que va, entrar, per terme pel lot, per terme ben i mantell, per collar pel patxí, a, a tancar-ho a la carrasca. I em penso a la carrasca. Era una bona volta. I a Puigcampana, també. dir sí. un dia... No anàvem sempre el mateix hoastre, perquè ella ja volia també conèixer els campans van anar d'altres voltes. Ací, propet de ser, de l'ombrer al mosquet, també. És que van pegar-ho de voltes. Però jo dic, no és que vivien ella. Ja, ja, ja no sé. Entenc. I quan vas començar tu a fer pastor? I per, per què? Quan va ser això? Bueno, això va ser perquè en Sacarès sempre ha hagut ganaus d'altres persones i a mi m'agradava. agradava. Sí. I no hi molts pasthom nos hi molt anys, pasthom ha segut, pues ja 10, 12 anys o 15. bé? Sí, sí. També esteus també venir a la terra. Va fer de tot <laughs> La, la, la xica esta, de la banda, cada volta que hem muntat d'altres i sempre ve a vore'm. Sempre ve a vore'm. Sí. em vaig pegar el va aquest, que estava pues, quasi morint-me, va vindre'm a casa Què va passar? Cuenta-nos què va passar. Bueno, aquí? això és una cabra va, va criar. Bueno, es va posar a criar. I no va poder perir. Vaig tendre que clavar-li la mà girar-li el xoto, perquè el tenia cruçat aixina, uh -huh. i s'havia de morir la mare i el xotell. I jo li vaig pesar la mà, posant bé oli, perquè es la es barrara li vaig girar el xatet i va criar la cabra. però la cabra cinc o sis dies va morir. I jo vaig criar el xatet donant-li a mi veró. Tant mi veró li vaig donar i em moria el xatet, que anava jo... Si una cabra topava amb mi, el marxo s'estava endavant i iau el... de morir amb la cabra. No volia que un cac de cadra em tocara a mi. I el vaig ensenyar això va ser culpa meu, eh? i feia Pepito... Deia, deia, Pepito". Pepito, i ell se'l sava dret, com que era a 40 metres, se'l sava dret en seguida, i a dos cabres venia els que n'estava jo, gran, gran, gran, gran... I quan arribaven estava jo... les deixava caure uh -huh. a quatre dies de mi. Uh -huh. Però això va ser dalt la serra i jo anava per un caminat aixina, penya aixina, però uh -huh. caminat era aixina, anava de costat. I ell darrere. I em vaig girar, no li vaig dir res però em vaig girar. I el girava, i la es quan tot va picar davall. Estrè. El matchel per tres postes. La cadera, la clavícula, tres costelles. Que lo pitjor va ser que em vaig trencar una, una vèrtebra. Una vèrtebra. Mm. Vaig Una que estar un mes. Así, sí. sense el sagn ni el queda perquè jo li vaig dir al metge que em va dir això el primer dia, i he dit, això vol dir que jo no aniré anant mai. Diu, si vols, sí, Dic, però tens que estar un mes sense marejada per res. I no. doncs pues, aniré anant. Mm. Va ser prou veig estar jo tant temps. Què? Després no podia anar, m'estaven quedar les caves i sí. Yeah. Les juntes no podia Teres. Però l'any i pico ja, ja anava. Que vaig tindre que... vaig tindre que, que tornar a, a, a Baix Gaudre. Eh? Perquè encitava, tancava els ulls i em veia caient. Ostres. Tots, tornava i em veia caient. Perquè va espinar camí i jo em vaig... Va anar allà, em vaig caure, em vaig començar a caure, em vaig caure, i ara ja ho he vist. ja no, ja no m'ha tornat a vindre això. Ah, el cap. El cap. Quina història, ja. per dir-ho. Mm. Sí. Quin vinclet tens amb la Terra? Quin? Vincle. Quina relació tens que, amb la Terra? Sí. Home, oh, bueno, la Terra per mi és tot, perquè he viscut tota la vida en la Terra tota la vida una i ara si no els tinc més és perquè ja no puc fer res, casi no puc fer res. I pa vostres ara eh, trencant la cadera esta, la mm. que tenia mala me l'ha trencat amb ella, no hem parlat una nova, però <ríe> si em poguérim parlar tot nou... Poguérim parlar tot nou, encara seria... Però... Anem passant, eh? ja. Anem passant. Quines diferències notes? Eh? Eh, la, la, les noves generacions, la Terra, el vincle, la, la relació amb la Terra, notes molta diferència? De... diferència com, com és que antes es treballava tot i ara ja, ja no es treballava res. Res de tot, tot era. Mm. No es treballa res. De moment només es treballen 6 o 7 bancals meus, que tinguen el meu morer. A més, està a veure... està a veure Ramon Centella, ja li peguen a desbraçar cada any i, i això... Mm i la veu pues al final... Un dels les feies, el Berta, jo diu, papa, jo no... Diu, diners que em gastes allí, diners que perd. Sí. Diu, home, té raó. Ja, molt les coses. Diners que es gasta allí, que perd. <coughs> Perquè ho has de tindre molt on no treus. Yeah i ara pitjor. Des de que, des de que començava la, la, la guerra gasten pitjor. Yeah. Un litre d'oli de, de girassol volien no arribar a un euro i ara val tres quaranta o tres però en, en, en dos mesos. Sí. Mm. Això és no és una nivellada. Yeah. Ja. I què preferixis, la vida en el mas o la vida en el poble? Jo en el mas. Jo en el mas. Jo sí, después d'anar-me'n de Sacarés, jo estava sol, però estava en no el moler. Que anava a dormir i tot allí. Venia a lo millor de volta a les mans o dos al poble, però... Estic una nit que em vaig posar el problema d'alt, i ara ja només he tornat a quedar-me'ns. Però que m'agrada més estava allà i que ací. Per què, trobes tu? Eh? Serà perquè tota la vida he estat al no. març, ja dit: mon pare pa mi no era pare, era pare. Amic el que més ha hagut hagut de la vida. Okay. Estaven seguits o no seguits. I treballàveu junts que tamé... A dinar junts, a dinar a junts, a junts, a sopar junts... Sempre junts. Yeah. Allà era preferit morir-me'l i que s'hagués somrat. Yeah. És que no puc amagar-lo Això ja és bonic sí, ja és veritat. Això és molt bonic. Molt sí. què, què passa això? Mm. La relació entre pares i fills, sí. tan, tan bonica i tan intensa. Això ja és molt, molt d'admirar. Sí, però mm. tampoc hauria de ser tant. Mm. Però a mi és així. Cadascú, clar, som sensibles. A no? mi és i com veus la gent jove d'ara? Com bueno. sí. mos veus amb vosatres? A vosaltres joves... <risa> <risa> Llo Lloves joves ja no, no estem. No, encara són joves. Bueno, mm -hmm. els més joves que mosatres. Mm -hmm. ja, ja voldria tindre jo aixos sí. anys. Sí. Ja voldria tindre jo aixos sí. anys ja. Com ja, ho veus tu? ¿Cómo? No ho veig clar. No ho veig clar, no perquè... per, per, per lo que veig que ve, que no, no, no hi ha... Els que entren a manar, igual de dreta, cada esquerra, cada centre. entren més a robar que a manar bé. No. Entren més a robar que a manar bé perquè en venim amb ell, que, que ell també el coneixia prou. Les primeres eleccions democràtiques van entrar alcalde, 40 anys. No seguir sent alcalde perquè no, pot, no sé si viurà encara. Però l'últim any de ser alcalde ja no... la ja no. xica tenia... Carles no coneixia ja, ni di... Yeah. amb que jo vaig anar a vore-lo a la, la mosca, perquè està en un, en un centro de, de, de, de, de majors. Mm -hmm. Vaig anar a vore-lo i em va conèixer, em va conèixer. Però ara haguera tornat, però és que ara no tampoc deixen entrar a vore... Ja, yeah, el protocolo... Des de que ha començat el Covid que no... Yeah. I ja fa temps que no parlat amb les filles. Mm. L'última volta que vaig parlar i ja m'ho va dir una filla, diu, està, però ja en cas ni li parla, i vosotros li parlem i més que els hemols ho diuen en cella, sí o no, no té ganes de parlar, ja. Mm. Eh? Tu pues em es que sense bona política no hi ha joventut bona? No, això no té que veure, això no té res que veure. Però si ha de gravar bona política que no és robar tant, pues els pobres podríem viure millor, suposo jo. Hauria més faena, però, però clar, és es que es roba quasi tot. No. Quan van un partit, quan deixa de manar, a poquet a poquet, a l'altre partit li tracos amb tot lladres. Yeah. I, I al revés resulta ser que també és gaire igual. Només t'has d'anar a compte que jo era el Partit Socialista. Ningú volia apuntar-se, jo i tenia el carnet de socialista, el número un. Després, no sé si era l'1 o l'2 del Partit Comunista. Després ha arribat a votar el PP. No, fora no, fora no. La Sincella, jo ha votat l'alcaldia el PP. Pa fora no, pa fora mai l'ací, però aixín, sí sí. Això va ser l'any... hem parlat abans de... de què? De, de, de, després de la dictadura, sí, quan ja... entrem en democràcia. Mm -hmm. Esto no volies un escurt. I com és això de la poesia? Que mos han dit que... No que la poesia? Que, sí, no, que també Home. fas poesia. Si, si us fan sembla... mal... Te volgues antes. Mm, no, no, no, <ríe> pot, pot no... Pots sabert de mal. No. Perquè és pa tu. Ah, moltes gràcies. Però pot sabert de mal, no, perquè ja dic antes que a voltes me'n passi i a voltes no arribi. Mm -hmm. Et du prou, anem, anem allà. <ríe> si, si vols te'n dic una encara més llarga. En mi tierra del Morer hay una sierra preciosa, muy buena para postrear, para olvidar los amores aquel que no sabe amar, porque yo allí estoy todos los días y a ti, Lorena, no te puedo olvidar. Por favor, ¿por qué siendo tan bonita tú a mí no me has de amar? Si sabes que yo te quiero, que nunca te podré olvidar. Lorena, tú eres una flor blanca que en medio de un jardín estás. Tu cara es como una rosa, tu boca como un clonel. Tus ojos son dos perlas que Pepito se alegra ver. Pero estoy solo, me encuentro solo y tengo frío. Necesito tu calor. No me No s'ha olvidat. Posa jo estic aplaudit sobre el rató, no, no, no... favor. És que anem a aplaudir. Estic aquí con babeta. No me s'ha olvidat. No, el otro me ha eh? Moltes gràcies, Pepito, moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió. Una preciosita. Jo crec que po podem... podem... Tancar en alt. Sí, sí. sí tancar en alt, tu l'has dit. Àndela, que moltíssimes gràcies Pepito per, per vindre, per parlar de la teua vida i, i molt més coses, jo crec que podríem estar molt més hores parlant amb tu, crec que se'ns han quedat moltes coses sí. per saber... Diez. Diez, sí, i més d'una època no? que crec que falta molt per retratar bé i... i però bé. Eh, oui, lo, in, hem intentat una part crec que una altra vegada te, anirem a cridar de nou que bé eh, per a serrar una cançoneta més Sí, com que ara després en el record del tast de llibres parlarem de l'últim llibre i l'últim llibre l'escenari era una illa l'illa de Gernsey que està al canal de la mànega doncs hem trobat una cançoneta que també he parlat d'una illa però una illa que tenim més a prop que és Eivissa i és d'un grup d'allí que es diu projectceme. Som escrivats Un illoc d'estona escric El que vull cantar rompero pujant la costereta. Bé, abans de, del racó de tastar llibres anem a escoltar eh, l'entrevista que li van fer a, a Milà, l'alcaldessa de, de Sella, eh, parlant de les obres de la corba d'entrada al poble. I a més d'això volíem explicar-vos una, una notícia que es va fer il·lusió perquè el crà, Sella Reie Borxeta va guanyar el unes de les modalitats del Premi Sant Bauri Comarcal. En concret, Cella va, va guanyar eh, el segon cicle d'infantil, el Premi Escola Rural, amb el títol Amics Superamics. I l'altra modalitat que de, del CRA Premi de Necessitats Educatives Especials que va, eh, va guanyar un alumne de l'Aulari d'Orxeta, amb el títol Els Cantants del Bosc". Eh, bon dia Mila, moltes gràcies per, per atendre el Torrumfero, gràcies per estar ací. Eh, volíem saber eh, què s'està fent en les obres de la corba d'entrada al poble. Molt bé, bon dia en primer lloc i moltes gràcies a tu per haver vingut. Eh, les obres del poble això és, però almenys a mi, és una cosa que tenia pendent el poble, no teníem a entrar. O sigui, arribaves directament de la carretera des del poble i es quedava totalment incomunicat el que són els pàrquings en, en l'accés al poble i a més inclús era perillós perquè tenies que anar per la mateixa carretera sense tindre un, una seda, sense tindre res per a poder, per a poder passar al desví. Llavors ho van presentar a Diputació, la Diputació va traure un projecte que ja tenien de temps i tal i es va aprovar i es, va, i es va començar les obres. Eh, en principis les obres tendrien que estar acabat per a, a mitjan d'abril. Pensem que el plaç no va complir-se perquè contuem ja 2 setmanes de plogues que estan parais, pues aquestes 2 setmanes molt atrasaràn, atrasaran les obres. Ahí en principi el que va és la la curva més ampla, per, per a donar sobretot visibilitat, per a que es vegen els cotxes que venen, els cotxes que van l'entrada al desvio. I una cera peatonal que unirà el desvío en, en el secanet. Perquè la problemàtica era l'accés peatonal. Exactament, exactament. És que no, no hi havia, no havia, ni siquiera hi havia arcent per poder caminar. Entonces anaves moltes voltes inclús els espills del cotxe t'han arribat a sí. arrossar. No? Era, era molt perillós. perillós. Entonces almenys considerem que necessitem tindre una entrada digna. Clar. Mm -hmm. <laughs> I, i l'objectiu era comunicar els aparcaments claro. en el de, de la plaça. Claro, l'objectiu principal és això, sobretot la seguretat. Yeah. La seguretat, perquè tenim més, en principi tenim més aparcaments tots allà, i molta gent, eh, n'hi ha gent que va per dalt pel carrer Secanet, però la majoria de la gent de per baix, mm. entonces hi havia un tram no, que, que anaves per la carretera directament sense ningú tipus de comunicació i era perillós, i a part que, que no tenia el poble, no tenia ninguna cera, ningún trosset en, en el que poder fer això en tranquil·litat i fer-ho pas... ara ha sigut perquè, perquè ha vist pogut comprar les, les bancals exactament, o... exactament. Mm. això era una problemàtica que hi havia ahir també perquè eren uns bancals que eren particulars entonces com tampoc no s'havia expropiat ni s'havia decidit a fer res, nosaltres hem tingut, ens hem pogut comprar, ens hem comprat i en el moment que hem sigut de l'Ajuntament pues, la primera feina ha sigut demanar que es fiera la cera i ja està que ho hem aconseguit perquè és que considerem que, que és fonamental però a l'entrada del poble, va, va donar-li una, una nova vista, o no sé, una nova forma. Doncs pues esperem eh? que se'n finalitzen les obres per a mai Jo crec que sí, ja és dir, que la, la idea era eixa, que per quan anaven estar, però com ja he vist que són dos, que van a ser tres setmanes segurament que retrasen, doncs pues això passarà més avant i entonces sí, jo penso que per maig deuen estar ja que les obres. Pues moltíssimes gràcies per tota la informació i la pròxima vegada que tinguem dubte, algun dubte... Quan o... vulgueu. Moltes no ho dudeu, en vindre, que assistem pel que vulgueu i per contar-vos tot el que fa falta i tot el que estem treballant ací en el poble. Moltíssimes gràcies, Mila. A tu. La societat literària del pastís de pela de patata de Gernsey. En situa a Londres, una ciutat desfeta per les bombes i que comença a recuperar-se a poc a poc de les greus nàfres de la Segona Guerra Mundial. Un dia, una jove escriptora a la recerca d'inspiració, Juliet Ashton, rep una carta totalment inesperada provinent de l'illa de Gernsey. L'autor d'aquesta lletra, Dose Adams, es troba llegint un llibre de Charles Lamb, que havia pertangut anteriorment a Juliet. Com ha arribat aquest exemplar fins a Gersei? Per què D'Oussi decideix contactar amb Júliep? D'Oussi és membre del Club de Lectura de la Societat Literària del Pastís de Pela de Patata de Gersei, creat en circumstàncies adverses durant l'ocupació nazi a l'illa. Qui forma part d'aquesta societat? Què té a veure un pastís de pela de patata amb la literatura? Després de cartejar-se i de rebre la invitació de diferents membres d'aquesta associació tan especial, la protagonista decideix visitar l'illa. Allí entenc que aquests centris, lectors i la seva societat literària li canviaran la vida i seran els protagonistes de la seva nova novel·la. Molt bé, bé estem amb eh, Marta Mas. Aquí hem, hem anomenat a tres vegades perquè sabeu que aquesta secció de racó de tastallibres. No haguera sigut possible sense un tastallibres previ. Esteu comentar la jugada del club de lectura que que dirigeix Marta. L'últim llibre, com, com ha explicat Marta, és de la Societat Literària i del pastís de pera de patata de Gerci, i avui ens venia molt de gust que, que estiguera amb nosaltres eh? amb Mar Marta. Sí. I res, li, li passe el torn a ella. Primer de tot, moltes gràcies, estic encantada de ser així avui amb vosaltres. Quan vulguis, doncs pues vindre. Sí, sí. Una de les primeres qüestions que volia llançar-vos és simplement comentar que una de les temàtiques que vertebra aquesta novel·la de Marianne Schaffer és la literatura com a mètode de supervivència. En la meva opinió, és una declaració d'amor a la lectura. Penseu que la literatura pot esdevenir un refugi i un espai de llibertat, tal com ens diu l'obra? Totalment. Sí. Totalment. Un refugi, un espai de llibertat. Eh, a més, no estàs, no estàs mai sol. Eh, ajuda a obrir la perspectiva, eh, que es fa més lliure. També. Mm, inclús autoconeixement, no? Clar. Quan diies, eh, a sí. no jutjar. -t. Clar, també. sí. Clar, en els moments dolents no? sempre busquem un lloc on refugiar-nos i pot ser la lectura, molts de nosaltres tenim aquesta concepció d'ella, no? De dir, en aquest moment desconnecta, en aquest moment deixa de ser jo, em posa en la pell d'una altra persona, també és un estímul per al nostre servei, servei no? I també en els moments bons, perquè no, sempre parlem de refugi, però també llibertat en el sentit que ens fa viure altres experiències que pot ser en la nostra pell, encara no he pogut fer-ho. Clar, l'empatia, no? la imaginació, és com que... de priori altres mons, altres persones, altres situacions, no? A mi hi ha un, un passatge del llibre que es crec que és Iben, que parla, eh, cita a Shakespeare uh -huh. i diu... Si jo haguera conegut aquestes paraules, un poema de Shakespeare, el dia lluminós s'ha acabat quan, quan ocupen els alemanys l'illa, i si haguera conegut aquestes paraules en lloc de maleïts, maleïts siguen que era l'única cosa que, que li venia al cap, segur que haguera pogut enfrontar-se millor a, a, mm. a aquesta ocupació. I, i em pareix que resumís molt bé el, el, el, el pensament crític es desenvolupa quan, amb la lectura i... I la capacitat de també no? de comunicar. Sí. Mm. A banda, a l'obra trobem una sèrie de personatges ben peculiar. De fet, alguns són capaços de defendre aferrissadament els seus autors i obres preferides. Amb quin personatge de la novel·la us quedeu? Mm, jo, ostres, no sé, és que eh, m'agraden tots, Ell, eh, mm, ella eh, Ashton, molt. Ella m'agrada, Juliet Ashton m'agrada molt, m'agrada quan quan eh, per, a, per a donar referències d'ella, eh, tria a una persona que, eh, que li té molta prècia i una persona que la detesta, no?, per, mm -hmm. per donar referències. Eixa part em va agradar, però jo crec que en quedé en, en dosi, va, no sé, es, es, en enamorament, no sé, sí. no sé, no sé eh, volia saber més i més d'ell. Mm. Persona genigmàtica i sensible. Sí, tierno, no? Sí, no sé. Recorda... A dar-s'hi d'orgull i prejudici, sí? sí, claríssimament. Sí. També ho va... sí. vaig pensar. Això ho va comentar en la tertúria. Ah, sí? Tertúria. sí. No vaig testar, però no vaig testar en la tertúria. No. Sí, sí, me'n recordo. A mi una de les coses que m'agrada d'aquesta obra és que, òbviament, hi ha uns personatges principals, però els personatges secundaris seguixen sent essencials. Sense ells no existiria l'obra, cosa que en altres tipus d'obres sí, hi ha personatges secundaris, però la història podria seguir passant sense ells i penso que en aquesta novel·la sense ells no existiria. Sí. Mm -hmm. Per exemple, el cas d'Elisabet, de, ella no es carteja. òbviament, no farem cap spoiler, ací, però sense ella una gran part de l'argument no tindria sentit i això és una cosa que a mi personalment m'agrada molt. Mm -hmm. hi, ha, hi ha un personatge que potser no és un personatge però és l'illa, no? Tot sí. això també podria passar si no fóra mm. per l'illa i, i per fet de ser un illa, no? Mm. I estar geogràficament en sí. el moment indicat, és com que totes, tots els elements lliguen perfectament. Sí. Les sí. persones, els espais. Mm. Sí, dan volumen al personatge, sí. Amb mm. un simple títol, així per continuar un poc amb la dinàmica del club de lectura no?, que tenim en aquesta obra, podríeu dir, Quin és un llibre imprescindible en la vostra prestatgeria? Només un, sé que és difícil, però... Uau. El Aleph, de Borges. És es que jo soc molt intensa. Jo soy de jo soy la doctrina del soc, de Naomi Klein. Jo diré orgull i prejuïs, que li tinc una àstima especial. <ríe> I tu? Uau, és que això també és un molt canviant, eh? en una època pot ser una, en una altra mm, yeah. I ara diré... El pròxim tast de és que és La Morfana de Mapa, ah. que en una època hauria ser i ara no ho sé. No, si, no sé si estareu d'acord, però per a mi eh, aquesta és una d'aixes novel·les que quan acabes de llegir-la t'escalfa una miqueta l'ànima, malgrat tota la duresa de les diferents situacions que s'hi relaten. Perquè no és una obra fàcil en el sentit que temàticament hi ha molt de drama, també. Eh, quin moment us ha arribat especialment al cor? A mi quan relaten com tenien que ser evacuats els nens a Anglaterra i hi ha una frase que diu el, les famílies tenien un dia per, per a decidir i cinc anys per lamentar-ho, una cosa sí. així. I, i, i una altre, per no perdó, fer spoiler, dibuixos d'Elisabet, que es troben en un moment determinat els dibuixos em van, em van emocionar moltíssim mm. també quan van explicar per què la societat literària mm -hmm. no? aquest moment també m'ha agradat molt mm. molt divertit i mm. molt interessant mm. al, sí. al mateix temps sí. mm, jo pensé que en quedaria en el final és un crit a, a l'esperança mm. no diré res més que <ríe> bon <ríe> sí però eh, pel que fa a l'estil, l'obra se'ns presenta a partir de les cartes dels personatges, com ja sabeu, i qui no ho sàpiga, doncs que no li haga agafe per sorpresa com em va passar a mi. Eh, és un format que encara no havíem incorporat a tastar llibres, la veritat. Us ha agradat aquesta manera d'escriure? A mi sí, i jo bueno, recordava les amistats perilloses, que també és epistolar. I m'agrada, i este, eh, sobretot, que, que conegues els personatges per la seua pròpia veu, sense que una altra persona es, des, es descrigui. Dóna passa que la imaginació s'obriga més, i després ja anem conèixent-los a banda, però conèixer-los a directament, que tenen que dir sobre ells mateixos, que mm. inclús es descriuen en alguna ocasió. Sí, és com tindre eh, moltes veus diferents, mm. no? Mm -hmm. sí. La veritat és que literàriament és, és molt aconseguit, eh? sí. com, com t'arriba tota la història sense que en ha un narrador sinó que són diferents veus i prescrit, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Per a mi aquestes cartes el que fan, o la sensació que a mi personalment em fan, és que sembla una història trobada. És dir, jo només estic reproduint unes cartes que pot ser, m'he trobat. Ah. Nosaltres sabem que és una novel·la, eh? sí, sí. però dona aquesta falsa sensació de ficció, de que sembla una història trobada i, per què no, podria ser real. Així és el joc de la ficció no? i de la literatura. I tot el conjunt fa que l'obra siga una obra d'art dedicada a la literatura. És un llibre metaliterari, completament. Sí. I ja, per acabar, m'agradaria dir que encara que no vaig poder assistir a la tertúlia, cosa que em dol en l'ànima, perquè era un llibre que havia volgut proposar des de feia molt de temps, m'agradaria dir que aquesta obra m'ha agradat tant, tantíssim, perquè m'ha resultat impossible no evocar l'il·lusió que ja en el 2011 eh, ens va portar a, a formar tastar llibres no? aquell agost. De manera molt directa i sense filtres, i vull sinceritat, M'aventuré a preguntar-vos què significa tastar llibres per a vosaltres. Per a mi és una realització personal. I, i m'agrada la, la comunitat. I descobrir, descobrir aspectes de la gent del poble que d'una altra manera crec que no coneixeríem. Reflexions profundes, històries personals. I... M'agrada molt la il·lusió de, de saber que una vegada al mes aneu a proposar alguna meravella que, que, que em farà obrir un poc més la ment i connectar neurones. Compre i... Sí, quede, me'l quede. I sumaria o resumiria en el plaer de la conversa. Mm. Sí. Quan estàs allí hora i mitja i no, no tens ganes que s'acaba. Mm és un element cohesionador no? del poble mm -hmm. entre diferents generacions que a mi personalment m'encanta perquè sí. cadascú des de les seues vivències mm -hmm. aporta no? les seues opinions, les seues experiències que sempre són diferents el que dèiem de l'empatia, pot ser jo això no ho he vist, però Angela sí i em fa ganes de tornar a llegir el llibre i dius l'acaba d'acabar, doncs el tornaria a començar. Sí. No? Sí. I, I a mi personalment va fer sentir-me molt realitzada perquè puc treballar en un tipus de literatura que en l'Institut alguns llibres no podria plantejar i comentar-los amb vosaltres i la resta de persones que assisteixen i portar autors també em fa molt feliç de compartir-ho amb vosaltres. Això també ho compren, no? el fet de poder portar a, a autors al poble, que sí. això, no sé, crec que li han de donar molta importància eh, perquè la té. Posar-se ja en el mapa literari. Tomà. Molt bé, en, amb que això... I eh? en algun moment m'ho han dit ai, vosaltres sou les... Sí. les ressenyes en la veu dels llibres. I també agrair a tota ixa gent que no ve a les tertúlies però que sé que està llegint els llibres ah, sí. que encara que no pugueu, assistem, eh? Sí, sí. Seguirem recomanant lectures sempre que puguem. I sempre recordem que és una cosa oberta, que no som un... Suposat, un tancat. Nosaltres ho publiquem a xarxes i ja esteu tots convidats i convidades en voler... T'esteu bo, t'esteu bo, que està molt bé. Brava. <ríe> He tenia una rosa, una rosa de paper. Un paper veide diar. Hasta sí el programa de hui, el turronpero de hui. Eh, volíem dar, donar les gràcies a totes les persones que ens han enviat les àudios amb el turrumpero pujant la costereta, esperem moltes més. Eh, i, I recordar que en el següent programa entrevistarem a Mila, l'alcaldessa, parlarem amb ella de totes les cosetes que s'estan fent a Sella, que cosetes faltarien, eh, ens agradaria que es donaren, i de més, i, i dir que en la pàgina web podeu deixar eh, les la, opiniones que, que tingau i eh, recordar les xarxes que són el ¿Esta què és? ¿La web? www.com sí. <ríe> <ríe> <ríe> es... barra radio Molt bé, correo electrónico elcabiloradio arroba gmail.com el Twitter, Cabiló Rayeta Baixa Radio i el Facebook el mateix mm. Doncs... Fins així, el programa d'avui. Us esperem al pròxim turno. I, res, passem la paraula a David perquè es despedeix de tots vosaltres. Pujant la costeleta. <ríe> Molt bé. I moltes gràcies, Marta. Sí. Eh, ja l'hemos fitxat per el següent <ríe> programa. Així, així va estar en el racó de Tastalleres. Gràcies.